O čom budeme dnes sa baviť sú v podstate stratégie ohľadom výživy. Teraz keď ste doma, keď majú ľudia zniženú aktivitu. Chcel by som upozorniť zároveň na to, že... aj Broni! že, Keďže máme teraz veľa času, ja som mal veľa nápadov myšlienok a kľudne mi dajte vedieť, ak by ste chceli, spravíme nejaký challenge konkrétne Uh, idem vyskúšať momentálne spraviť jednu vec a to je taký skupinový coaching kde bude obmedzené na 5 až 10 ľudí uh, s tým že tam budeme mať takéto hovory alebo live hovory raz za týždeň a tým sa dá sa povedať budete mať oporu vo mne, budete mať oporu v ostatných užívateľoch čiže ako som sa aj dneska bavil alebo hocikedy aj s ostatnými ľuďmi veľa ľudí vie ako jesť vie čo jesť alebo teda aspoň tie základy máme ale častokrát najhoršie je dodržovať to. Takže keď sa bavíme o týchto veciach tak to je asi také, že najdôležitejšie. Takže to by bola jedna vec to je skupinový coaching a ďalšia vec čo budeme robiť tak tie challenge, ktoré som spomínal Čaute, čaute zdroho a pokiaľ máte otázky píšte dole. Čiže ďalšia vec čo budeme robiť tak to bude challenge a challenge môže byť rôzny, môžete mi posielať nápady, že aké by ste chceli. Ja mám momentálne na pláne urobiť prípadne takéže quick sugar, čiže pokiaľ super, to sa mi páči, A zrevo cvičiť. Takže pokiaľ by ste chceli skoncovať s cukrom, so sladkosťami a takýmito vecami, tak to je presne, čo by mohlo byť pre vás. To je jedna zaujímavá téma a druhá, z môjho pohľadu veľmi zaujímavá, dôležitá téma je, dá sa povedať, mindset coaching. To znamená, že čo sa toho týka, tak ako sa nastaviť, ako nastaviť mysel pre úspech, čo sa týka dosahovania cieľov, ale hlavne o, v, teda bude to v kontekste zdravia a fitness, čiže dobrých návykov a tak ďalej. Budeme tam rozoberať vec alebo rozoberali sme tam veci alebo zameriavali sa na nejakú, by bola rana rutina alebo večerná rutina a podobne. Čiže to si myslím, že o, nejaká dvojitýždňová taká challenge na vybudovanie aspoň základov nejakých dobrých návykov, to by bolo super. Každú chvíľu sa každopádne aj pripojí slavo, ako som spomínal pre tých, ktorí ste sa pripojili teraz, takže čakáme na neho. Um, začal by som tým, že dnešnej dobe teda, ako sa aj rozprávam s klientmi, um, aj s útmi obecne, tak um, veľa ľudí práve že má problém um, ani nie tak s pohybom, ale jednoducho um, majú takú slabú depresiu, pretože sú vyvedení zo svojho bežného života, možno aj ten social distancing alebo oddržiavanie sa od ostatných ľudí pre nich znamená toľko, že jednoducho chýbam ten kontakt s ľuďmi ten fyzický kontakt, samozrejme je ľahké sa ako sme aj my teraz spojení že ma pozeráte tak to nie je problém cvičiť, tak môžete mať toľko workoutových videí na nete že to nie je možné v dnešnej dobe už nevedieť si vybrať z čoho, skôr by sa povedal, že ich toľko, alebo toľko ich superi o našu pozornosť a o našu účasť, že až. A zároveň tu máme ešte, o, dá sa povedať, problémy čo sa týka strávania v tom smere, že veľa ľudí je kvôli tomu, že buď majú teda nejaký smutok, buď majú stres, strach, alebo rôzne emócie, čiže bavíme sa o emocionálnom jedení chladnička je hneď za rohom alebo sa mu prachar a hneď za, dá sa povedať, jedlo je všade naokolo a častokrát keď sa nudíme, tak je jednoduché siahnuť po nejakom jedle a práve vtedy o, nám to dá sa povedať prečo aj siahame potom tom jedle je, že nám to zmení na naše štádium alebo teda o, tú emóciu, v ktorej práve sa nachádzame. To znamená, že vy keď čo, zvyčajne, keď sa zamyslíte nad tým aj keď ste znudení, tak po akom jedle siahnete. Väčšinou to nebude nejaké jablko, brokolica, šalát. Zvyčajne sú to nejaké sladkosti. A prečo sú to sladkosti? Lebo to sú veci, ktoré o, majú dá sa povedať, alebo pôsobia na nás takým spôsobom, drevo <laughs> to pozná. Pre, prečo sú to ale väčšie vysoko spracované potraviny? Hej? Teda nie, nie je to len ten cukor, väčšinou kombinácia cukor, slov, lené veci, uh, pôsobia na naše zmysly veľmi silne, majú veľmi silné, uh, majú čaro, uh, veľmi silné, dá sa povedať, chute, intenzívne chute, to je to slovo, ktoré som hľadal. A tým pádom majú aj to svoje čaro, že nás vyvedú z danej emócie. To znamená, že keď som smutný, dám si tu čuká, uúú, uh, teraz ma to nabudí a hlavne cukor. Jednoduché cukry na väčšinu ľudí pôsobia tak, že proste máte odrazu energiu, hej, že je to stimulant, zmení to vaše, vašu emóciu. Takže je to veľmi jednoduchý spôsob jedlo vo všeobecnosti, je veľmi jednoduchý spôsob, ako vieme, zmeniť svoje emócie. Či už cítime strach, či sme smutní, či sme, sme šťastní, a uh, to je jedno. Alebo sme v strese. Tak uh, samozrejme boli na to robené aj veľa štúdií. Pre mňa je to fascinujúca oblasť, lebo častokrát my môžeme rozprávať o tom, že áno, mal by si jesť toto, mal by si jesť toto. Ale uh, ľudia to nevedia do družia, pretože sa dostanú do stresu. Do stresovej situácie, alebo do nejakej situácie, ktorá ich Vyvedie z ideálnych podmienok a už v tom momente nevedia sa rozhodnúť, dá sa povedať zdravým spôsobom. A jedna vec, ako toto dá sa povedať do istej miery korigovať, ako tomu predísť, je v prvom rade výživa celková, teda to vaše strávovanie sa, bežné. Tým pádom, keď si už dáte aj niečo, sem tam, takto nebude mať taký škodlivý účinok, nazvime to, že škodlivý účinok. Alebo to môže byť aj uh, mindful eating, alebo teda uvedomelé jedenie. Kedy sa zameriavame na to jesť pomaly, kedy sa zameriavame na veci akože prečo jem, zamyslíme sa, hej, čiže Čaoslavo, čiže uh, nejem hneď v tom momente, ale trošku si uvedomím, že prečo som hladný, prečo chcem... Uh, prečo chcem vlastne... To sú také dôležité veci, na ktoré sa treba zamerať. Zároveň už keď aj jeme. Uh, ľudia, Čavesláva. Hai, ahoj, ahoj, sa. Ale malé trable zautom za po ceste ešte k tomu, čiže takto. Ale už som tu. Pevne verím, že niekto o nič neprišiel a že sa tu vládli. Ver, verím tomu, že nie za časou rozprávať o emocionálnom jedení. Čiže ke, keď už... Uža, téma. Uh -huh. Takže ľudia, ktorí sa pripájate teraz Čau ťa, Tomáš, super, ať ťa tu vidím, a, tak pozrite si to spätne, ktorý no, som začal tému emocionálneho jedenia, že prečo siahame po sladkostiach, väčšinou, keď sme v strese, prečo sú to práve sladkosti a skrátke povedané je to kvôli tomu, že majú to čaro, že nám vedia zmeniť emóciu. Čiže práve preto. A s tým sa viaže aj taký jeden citát, že v dnešnej dobe už máme na každú emóciu nejaké svoje jedlo. Či sme smutní, poznáme to, že mi väčšinou šokoládu alebo že prichádza na mňa ten čas, mesiaci a podobne. Určite s tým aj slavoskúsenosti s klientmi. Uh, nie všetky ženy špecificky napríklad na to reagujú z mojej skúsenosti rovnako a častokrát je to také, že keď sa na to aj zamerajú na prácu s tým a začnú si uvedomovať že prečo vlastne čokoláda v ich prípade tak to nie je ani, že by mali chuť vyslovenie na čokoládu, teda to zistia tým pozorovaním samých seba ale jednoducho, že sa im to spája alebo je to nejaký naučený zvyk alebo nejaká naučená asociácia, ktorú majú buď s filmov, alebo s osi, Čo ty na to? Tak o, podľa mňa sa mi to stále tiež človek o, predtým, že by sa najprv vôbec zamyslel, že v dosledku čoho doslal ten hlad, či je to práve ten stres, alebo prípadne nedostatok spánku, čo vieme, že opäť sa so vysí opäť aj s leptinom a ďalšími hormónmi, tak následkom toho, aby človek nejak sa zastavil na tým, čo sa deje, uvedomil sa a siahne po tom, čo by nemala a bohužiaľ už to ide. Samozrejme, nasledne po tom, čo uvediem príklad, žena siahne po čokoláde a nasledne po tom, čo už na, po tej čokoláde siahla skrz to emocionálne dene, tak potom o, krátko krátkodobo, sa cítil OK na 5 minút, no od ďalších 5 minút už prichádza ďalšia vyčítka, že čo to spravila. Ja. Dostávame sa potom do začarovaného kruhu, kedy sama ztetná nás, z samej seba z toho, že opäť kvázi zlyhala, tak opäť siaha po ďalšie a zlyháva dokola. Presne, to, toto je taký mm. cykl, ktorý si veľa ľudí neuvedomuje, že sa do neho dostane a pritom keď sa na tým takto zamyslíme a vyslovíme to, tak je to odrazu jasné. Tak, tam by som len dodal, že je veľmi dôležité v tomto prípade tento návyk nahradiť iným návykom. To je praktické a kľúčové by sa dalo povedať zároveň. Čiže, Čiže... Nielen, no... nielen identifikovať tú emóciu, <hý> neď si to uvedomiť z môjho pohľadu, ale zaroveň aj ten zložík, ktorý si s tým čahorníka, čahorníka, čahorníka stráči. Akurát druhé ľudia nároz prihlasili sa Tak ó, opäť ó, ten návyk nový tam vytvoriť. Čiže príde na mňa daná emócia a miesto toho, aby som siahol ó, po tej čokoláde, tak spravím to, že treba z, ó, zabúcham si do mecha alebo oplatím sa zimnou vodou. Mm. Hej, <laughs> sa so schladním sa ľadovou sprchov a niečo chládom. to môže byť problém u ľudí, ktorí sa v noci zobudia, že idú do chladničky, tak tá studená voda. <laughs> <laughs> Takže tak. Ne, ale toto bola super myšlienka, že v prvom... V prípade alebo v prvom rade si treba uvedomiť, že pre, prečo si po jedle, prečo siaham možno konkrétne po tomto jedle, prečo je to čokoláda alebo niečo iné. A potom, ako vravíš, to nejak zaujímavá tá... večera je stofu Super! Dobrú chuť. No. A Myslím, začať, dá sa povedať, ten zvyk meniť. A ako si povedal, častokrát ľudia z môjho pohľadu chcú nejak dramaticky zmeniť takéto zvyky. A ja som za to, aby to menili v nejakom, dá sa povedať, v menších krokoch. Samozrejme, každý je iný. To znamená, že možno, keď siahneme po čokoláde, tak prvý, prvá vec je taká, že prečo... alebo môžeme zameniť možno nejakú čokoládu Poviem, mielku, hej, ktorá má strašne veľa cukru a čo ja viem, čo, čo by som nenazval, že kvalitná čokoláda, a za nejakú kvalitnú, že 89-90% podobnú a to, to by mohol byť prvý krok aj pre niekoho, pre niekoho no niečo iné. Tak zavisí opäť aj toto ide o kontext, lebo opäť keď sa bavíme o tom kontexte chudnuté, tak paradoxne milka bude mať menej kalórií ešte ako horka čokoláda, do sladku toho, že tá horka bude mať viacej tuku, čo je kalorický ako milka, kde bude viacej sakrejdovať, troška menej tuku. Hej, čiže... Povislom um, ešte povedal, že to je síce pravda, aj. Z... No, Ide o množstvo, teda. Povislom sú stejne, čiže... Jasné, ale čo som chcel povedať je, že nie je vždy dobré, dajme tomu, že keď máme aj Napríklad, či už tréning alebo aj uh, takéto veci, keď riešime, že dobre, uh, klient môže mať cieľ, že chcem schudnúť, ale uh, to chudnutie nebýva ordinárne. Hej. A teraz uh, dá sa povedať, že ten základ, alebo z môjho pohľadu to budovanie tých základov, stravovacích návykov je oveľa dôležitejšie, ktoré keď, dajme tomu, že v tej prvej fáze ty nebudeš ani chudnúť, alebo ten klient, ale tým, že si vybuduje dobré návyky, možno zmeniť tú čokoládu, o, o, tak jednoducho tá váha bude stále dobrá, ale pracuje na tom, aby už nie je dolo a Čo mu ďalej potom umožní schudnúť z dobreho hľadiska? Súhlasím, súhlasím, v tomto tak prakticky aj to, že sa dostala na takú váhu, ako sa dostala, bolo výsledkom z prakticky... Nasledkom tých jej navíkov predošlo, Sorry, že teraz tuto manipulujem, ale mám sluchadla, kde mi končí koncovka, takto stupine, tak hádam nejakú pre ten telefon. Čiže ja neviem, či aspoň takto nejako to dám tuto. Diarik od klientky. Pozdravujem Klaudiu. Díky za DR, super vec. Pomôže. Aj v tejto chvíli. A padla tam otázka, že čo si myslíš o Tofu? O Tofu. Tak to je skôr otázka na teba. <laughs> si Tak ja. <laughs> kam už podpichuje. Tak tofu samozrejme, akože v rámci spestrenia stravy z času na čas, keď máš kuj na tofu, daj si tofu z môjho pohľadu, vzhľadom na to, že to neobsuje všetky esenciálne minikyseliny, tak to nie je ani zrovna pre veľmi prínosný zdroj bielkovín. A už keby som išiel do soje, tak spravidla do fermentovanej soje, ako je tempeh napríklad aj. No, tempeh je super. Súhlasím. So, ale čo sa týka tej soji, tak pravi, s tej soju zrejme ty budeš mať vecinskú sednosti, tak môžeš pripadne ti o tej soji porozprávať skratke minúte, pripadne aj to tofu rozobrať, ja som svoj názor prakticky na to tofu povedal, ja to nejem pre mňa, to není zdrov na najodnotnejší zdroj Bielkovinči, že padno to moli i moju medelničku ne nádeš, či kvôli tomu, že to ne obstoje všetky esenciálne kiseliny či kvôli tomu už z princípu, že to kúpim nejakom sačku balenom, či kvôli tomu, že to obsahuje fitoestrogény a ďalšie látky, ktoré pre mňa musí byť rovno a prospešné. Čo zase v prípade fermentované soji, ako je ten Tempech, pardon, ale už uh, onavený som, tak v prípade fermentovanej soji už to není taký problém. Ne? To už je troška iná debata. Ale ja nie som naučený ani to. Ferme uh -huh. fermentované, viem si dať brinzu, kyslú kapustu, uh, milko, grecký ogurt, obľúbujem, skýr. Uh -huh. Tých ďalších fermentovaných možností je opäť X v kontexte bylkovin. Tiež, čiže... To je niekedy na to? Čo? Na to. Na to, to na sú to. Hey. Hej, aj ja som, ako ja som tie veci pochutnával, Sem tam, keď stretnem niekoho, čo to má, alebo tak mám možnosť to niekde ochutnať, tak zo zvedavosti to ochutnať ochutnám. Ale že by som si to pravidelne seba kupoval, že á, dám si tofu do rožka, <tík> tak to asi ťažko. Rožok medzi tofu. No, takže, čo, čo sa týka tofu, ako... Ja proti nemu vyslovenie nič nemám. Záleží samozrejme, že skade pochádza a tak ďalej. A častokrát, keď vidíme vo všeobecnosti, hoci aké štúdie, tak prichádzajú väčšinou z Ameriky. A napríklad v Amerike máš 90 alebo aj viac percent tej soje je uh, GMO. Takže to je úplne niečo iné ako dajme to na Slovensku alebo v Európe, kde tá soja vyslovenie máš problém nájsť uh, geneticky modifikovaným takže to je, to je taký hlavný rozdiel čo by som povedal čo sa týka teda tých fytoestrogénov tak vieme, že sa nesprávajú tak isto ako napríklad živočičné estrogény a, a sú tam pozitívne účinky nejaké, boli tam nejaké že negatívne účinky ale vždy keď som hľadal že vyslovene sú zamerať sa na to že nájsť nejaké negatívne účinky teda buď soji alebo týchto spracovaných výrobkov tak to bolo v takej miere že v nereálnych podmienkach. Tak. pozoruje sa a postrehne, že mu soja robí zle, soja je aj alergén, tak, že teraz tým, že sa to študiami nepreukázalo, tak je to proste blbosť, hej. Takže treba si to aj, dá sa povedať, že ustriehnúť sám na sebe. Ako vravíš, Prioritu, keď mám niekto jesť soju, tak uh, tie fermentované ako tempek sú úplne podľa mňa super. Uh, na to je asi jediný zdroj vitamínu K2 vo vegánskej strave, taký spolahlivý. Potom je to tá, že, že to fermentovaná, je to, fermentovaná. No. fermentovaná kapusta, ale to je... nevieme. Čiže to by som nepovedal, že je spolahlivý zdroj. A... Um, Prečo je možno tofu, ale tak skôr vo vejanskej strave špecificky dôležitejšie, že väčšinou býva nakladané v kalciových solviach, čiže máš tam nejaký vápnik návyššie. Samozrejme vápnik môžeš oveľa ľahšie získať, dá sa povedať, že z kelu alebo šínskej kapusty, čo by bol asi lepší zdroj ako tá soja. Tiež si spomínal, že má... Alebo starou. Alebo starou. No, hej, akurát, že to nie je veľkánske, ale... ale hej, tvaro. Každopádne mliečné výrobky majú nižšiu, nižšiu bioavialidlitru, to znamená, že uh, absorbujeme menej vápnika z toho, ako z, uh, napríklad z toho spomínaného keľu čínskej kapusty. Brokolica taktiež nie je veľmi dobrá, ako sa zdravo pýta na vápnik, pretože obsahuje veľa oxalátov, ktoré viažú uh, sa a uh, teda aj keď, dajme tomu, tá potravina obsahuje relatívne dosť veľa vápnika, tak nie je biologicky pre nás aktívny, alebo teda pre nás absorbovateľný. Čiže asi toľko. Ty si začal ešte v podstate, že aj z toho pohľadu aminokyslení, že to nie je kompletný zdroj. Súhlasím, na vegánskej strane je veľa, dá sa povedať, proteínov, ktoré nie sú kompletné zdroje. Čo je na jednej strane výhoda, na druhej strane nevýhoda. Prečo je to nevýhoda? Samozrejme, že keď sa bavíme o maximálnej väčšinou, teda proteínovej syntéze, keď chceme budovať slady a podobne, tak uh, chceme tam dostať uh, kvalitné proteíny, teda hlavne pre atletov a takých veľmi aktívnych ľuďoch. Uh, čo znamená, že tie rastlinné bielkoviny sú v tomto na tom horšie. Dokonca teraz uh, začiatkom 2020 alebo koncom 2019 vyšla štúdia, kde porovnávali, uh, myslím, že to bol rýžový alebo hrachový proteín alebo sojový už teraz neviem uh, so srvátkovin, čiže štandard. Aj po zarovnaní na proteín, na lucin, na aminokyseliny jednoducho ten srvátkový proteín vyšiel z toho výťazne, čo sa týka proteínovej syntézy. Takže Uh, to je jedna taká vec. Uh, každopádne z dlhodobého hľadiska, keď si to vezmeme, tak uh, pokiaľ nieš len tú soju alebo len hrách, alebo len uh, rýžu, tak budeš mať, dá sa povedať, plný profil tých aminokyselín a uh, nie je to problém z toho. Keď sa ich naučíš kombinovať, tak áno, ale veľ, Nemusím, veľa ľudí do toho skočí, no, dostovali tomu rozumelo že by to vedelo si takto kombinovať. Ale dobre. dobrý. Čo, počuj, poďme, navrhujem takto vrátiť sa k téme. Okay. Téma, ktorú sme si vlastne dali, bola ako sa stravovať počas korony, aby človek nepribral. Ja, Čiže prakticky nebudeme sa tu ani baviť teraz o vecach ako vegánstvo a podobne. To môžeme sa dať niekedy na budúce, zvlášť tom celú session, ale tak poďme nejakým praktickým typom. Uh -huh. Vieme, že ľudia teraz doma sedia, menej sa hýbu, tak samozrejme prakticky bude z tohto pohľadu znižiť kalorický príjem. To je logické. Yeah. I menší výdaj, i menší príjem. Menej se hýbeme, menej budeme jesť. OK. Uh -huh. Veľa ľudí uh -huh. teraz doma tých sedí. Neviem, keď sa do k tomu dačo skočiť, OK, alebo prípadne si dajme tomu si, daň si nejakú poznámku a potom môžeš sa vrátiť k niečomu. Môžeme to rozobrať ešte hlbšie. Ďalšia vec, z môjho pohľadu tiekajú sa za strajvovšiu obecnosti, čo im pomôže v tejto dobe zvýšiť príjem bylkovin. Nielen, že vďaka tomu, že zvýšia príjem bylkovin, ako vieme, majú nielen vyšší termický efekt, ale aj o mnoho lepší pocit zasítenia, nasledku čo následne menej jedia ale zároveň aj jo, má to pozitívny vplyv pre biele krvinky a imunoglobíny a teda aj jo zvýšený príjem bylkovin im pomáha opäť budovať lepšiu imunitu, čo nasledne v týchto časoch v tejto dobe epidemie kvázi tiež vie im na pomoc. Bude to ja. zospešné. Čiže zvýšený príjem bylkovin určite, či kvôli aktuálnej situácii, či kvôli diete, či aj je mimo diety, bylkoviny budú stále plus. Čau Jožkom. Mm -hmm. uh, máte zotázky, píšte dole. Tak, tak, ľudne. Ďalšia vec, čo im pomôže samozrejme v tomto kontekste, je zvýšiť príjem vlákniny, respektíve vo väčšine prípadov to môže znamenať vôbec zaradiť vlákninu do stravy, keďže vieme, že ľudia vo všeobecnosti majú problém s týmto. A vo všeobecnosti by sa dalo povedať skôr, že ľudia ako dostatok jedia nedostatok ovoce zeleniny. Čiže nejaké to otrepané heslo, každý deň 5 kusov zjesť ovoce alebo zeleniny, ok nevidím v tom problému aj 7 kusov ovoce zeleniny si dať. Opäť je tým príjem nielen no, sorry, no, no, kovín, no. nielen vlákniny ale opäť aj príjem ďalších vitamínov a minerálov, fitun, fitonutrientov a množstva ďalších prospešných látok, ktoré potrebuješ. Sorry, uh, že z... som uh, keď už sa no, závime, no. teraz vlastne, že keď máme aj ten pohyb a tak, tak ako to ovocie je, je fajn? ale v tomto prípade by mohla byť lepšia, tá, alebo zvýšiť príjem hlavne tej zeleniny, lebo tá zelenina nemá predsa len toľko kalórií ako ovoci, aj keď samozrejme z ovocia sa tiež ťažko prejsť. Ale... Tak určite, ale... A akúkoľvek, samozrejme, zase. 5 okay. kusov ovocia môže znamenať dať si 2 bolka, 2 mandarinky, 1 kývič, lebo výsledku v sumare bude 100 gramov cukru, čo bude stále ok pre každého. Pokiaľ k tomu nepridará až ďalších 5 kopie kríže a oh, 6 chlebík. Okay. Čiže si myslím, že relatívne ok. Čo by som dal možno k tomu, taký typ tej zelenine, tým, že ľudia sa teraz boja aj z obchodu kupovať to ovoce, tak zeleninu treba, napríklad, ja sam osobne tiež zvyknem teraz kupovať dosť často aj tú brokolicu, mrkvu, paradajku a proste kvôli tomu tieto druhé zeleniny, pretože sú, je potrebné ich čávať a... Je potrebné ich vo oh, vode teplej spracovať. Po tomu, aby sa všetky antioxidanty uvoľnili a telo aby z nich využilo. Čo najviac, že z tohto dôvodu to je práve tá mrkva, brokolica, paprika, paradajka. Aha. Čiže takto. Čiže sme si prešli beľkoviny, vlekninu, teda ovoce, zeleninu. Super, um, jasné. Je dalším možnostím, ktorá ma napadá z pohľadu zniženia príjmu kalórií je napríklad kľudne smelo aj nejaký fasting. Ako nevrávim, že fasting je niečo magické. Ako niekde sa môže opisovať, že teraz tak vynechám raňajky, búsnem hladinu rastového hormónu na maximum a inzulín a čerovné výly a neviem čo. Toto nie, ale áno, tým, že vynechám nejaké jedlo, nie len, že má to pre mňa nejaké ďalšie pozitívne benefity, ale práve... To zniženie energetického príjmu je logické tým, že vynecham raňajky, vynechal som práve 600 kalorí, napríklad. A už to samo o sebe môže spôsobiť, že sa dostanem ľáš do deficitu, že sa rovno do ňo dostanem, ak to nasledný v prebehu dňa ne stinem dobenúť. Ja spravidla, ak vynecham rano raňajky, tak už aj nasledný, aj o to, menej som vlány počas celého dňa. Čiže... Uh -huh. To je tiež jeden z takých typov. A spravidla, aj keď opäť začnem e, terať nejaké napríklad vajíčkami, respektíve nejakou kombináciou, kde je opäť jo, viac bielkovín, ktoré má dostatočne zasiťia, nejaké primerané množstvo tuku, ktoré opäť dá do mňa nejaký pocit zasitienia a zároveň pridám k tomu nejakú vlákninu a pridám primerané množstvo sachridov, tak opäť jo, tá hladina inzulínu je vo mne o to stabilnejšia respektíve hladina krvnou cukru a o to menej hladný som potom následne, o to dlhší čas vydržím bez jedla. Čiže tým typom... Alebo pokiaľ má niekto aj sedavé zamestnanie, tak uh, tie raňajky, ktoré sú pláčiky na proteíny a na tuky, tak sú pravdepodobne lepšie uh, v tých časoch, keď sme menej aktívni. A vlakyna, presne, ako si spomínal. Čo sa ti... Tak. ...z mojej skúsenosti, uh, nie že so zeleninou ako tak všeobecnou, lebo však paradajky, veľa ľudí má rado, ale uh, častokrát uh, majú malo tej tmavej listovej zeleniny. De, tam, čo sa bavíme, hej, že spomínaná bola brokovica, nejaký špenát, potom tam boli, uh, ja neviem, rukola, alebo proste zelené veci, hej, čiže keď si spomenieme, nie je trávu niekde, že mokú, hej, že <t voice> také veci jesť, alebo niekto aj púpa listy, veľistých, o vyšalát, at... neviem, ako u vás, sú nás stará a starí rodičia robievali, že to sú také tradičné veci a úplne sa na to zabudlo. Môžete vyskúšať, teraz možno nie práve, ale vidíte, medvedí cesnak sezóna, rastie ho tú kopu, neviem teda, či aj u vás, ale ja ho tu mám Dá sa povedať, že úplne podnosom a používam ho vo veľkom momentálne. Um, Takže to by sme mali ohľadom tej zeleniny. A netreba sa bať kupovať ani mrazenú zeleniu. Takže... Tak stojete? spravidla tá mrazená, čo viem, má ešte viacej živin, viacej vitamínov ako tá... A čantokrát. O, ako suroľa. Pravd v dôsledku mm -hmm. toho, že to hneď rýchlo zamrazia a... Dokonca aj mrazená um, je prospešnejšia, respektíve robí menšie problémy ľuďom, ktorí majú problémy s uh, istaminom. Vážne, to, to som ešte nepočul. Čiže. Mm -hmm. Hej, susedstvem má s tým tiež, tá, tiež menší problém. A... Jasne. To, to, to je jeden taký spôsob asi spracovania potravín, ktorý je pre nás prospešnejší. Lebo po, uh, vš vo všeobecnosti chceme. Čo najmenšie spracované alebo čo najmenej spracované jedlá a keď sú spracované, tak chceme sa zamerať na jedlá, ktoré sú vlastne buď fermentované, alebo teda v tomto prípade zmrazené, alebo respektívne úprava nejakým teplom hej že varené, ako to bolo, čo si spomínal, že pri mrkve, že sa uvoľňujú, alebo respektívne ten betakarotén je tam lepšie absorbovateľný, a podobne. Takže to, to sú také vyslovene dobre rady. Domi sa pýtala na recept a čo konkrétne teraz neviem, že či ten medvedí cesnak alebo niečo iné. A ináč, teraz ma napadlo, že ešte na Vianoce som riešil túto istú tému v podcaste, takže keď si kliknete na moju web stránku alebo cez môj profil sa tam dá dostať, tak tam som spomínal v podstate, že cez Vianoce sa ako nepribrať, ktoré mnoho z tých vecí sa dosť dobre dá aplikovať na súčasnú dobu. A čo sa týka ešte takého, čo by som dodal trošku z iného súdka, zase ohľadom správania. Pokiaľ doma nemám, alebo to, čo doma nemám, tak to nezjem, že? Takže uh, vymažem sa tým jedlám, ktoré niektoré, čiže domov, pokiaľ možno nekupovať čipsy, nekupovať, ja neviem, takéto veci, po ktorých viem siahnuť, keď sa nudím. a Jednoducho, keď si chcem spraviť čipsy, tak je oveľa ťažšie si teraz ošúpať zemiaky a upiesť a tak ďalej. Ako jednoducho vyťanúť ten sáčok a jezdí zjed ich proste ani o, za pár sekúnd, dá sa povedať, že ich len vsiakne do seba. A to no. vám ani nie je veľký problém neísť do obchodu. Nie sú čipsy, nezieš čipsy. Áno, to je Bernardiho Bernard prvé pravidlo. Veď, uh, jedla, ktoré doma nemáš, nezješ ty ani uh, ľudia, ktorí sú s tebou v domácnosti. A jedla, ktoré máš doma, tak zieš buď ty, alebo ľudia v tvojej domácnosti. Ďalšia vec je, alebo čo môže byť problematické, že možno vám záleží špecificky na, na tom jedle, ktoré vy jedávate, vy sa staráte o seba, ale možno ten váš ja neviem, buď manžel, alebo priateľ, alebo deti, proste sú nejaký ten, čo ja neviem, či je to už croissant seven days, alebo tú milku čokoládu a podobne, tak im to nejak dá sa povedať zase ďalší princíp zide z očí, zide zmysel, takže skúste to mať na tých polička, možno, ktoré keď otvoríte barovú skrinku, nemáte to na úrovni očí. Máte to možno niekde v spodnom šuflíku alebo tak. Ten istý princíp sa vlastne používa aj v supermarketoch. Keď máš nejaké zlacnené potraviny a podobne, tak sú väčšinou dole na tých spodných poličkách. A to, čo chcú, aby si kúpoval, tak je v podstate vo výške tých očí. Hej. Čiže... A to je jednoduchá vec, ktorá, ktorá sa dá ľahko aplikovať. <súť> no bočke, tu, tu sme mali niečo. Chcú, neste oprečítať. prečítať? Mm, Zíde, zača v zmysle. No jasné. <súť> Áno, presne, kvalitná čokoláda, ja vieš, viac ako čo... Uh, kocku horkej šokolády neviem presne. A ke, keď sa bavíme teda napríklad, že aj o tom uvedomom jedení, tak keď si už aj tú šokoládu dáte, o, dá sa povedať tak, keď už máte aj také jedlo jesť, ktoré možno nie je úplne že najlepšie, ale môžete to praktizovať s každým jedlom, je zapojiť tie zmysly, to znamená najskôr to jedlo ovonia, potom môžem, si, môžem až zatvoriť oči a vychutnať a nechať si to prejsť a zistíte, že vám bude stačiť oveľa menej. Lebo ľudia, ktorí väčšinou vznikne zo skresu a podobne, tak im nedia ani o tú chuť, ale proste jedia rýchlejšie, ako stíhajú vnímať. No, preto to možno stojí za zmienku, také pravidlo, že volá sa to 15 alebo 20 minút, každého pozná si pod iným. Pojmu, ale tako v praxi to znamená tých 15-20 minut potom čo som dojedol počkať, pripadne zapietom malým párom vodi a počkať kým príde na mňa ten pocit zasvetenia na polno, pretože nejaký čas sterva aký to prejde, aký mozog dostane síno, že aha, môj želúdek je plný. A práve mm -hmm. to ľudia niekedy robia práve tiež problém, že čak, aj tebe sa stalo určite, že ti chutilo asi jedol, jedol, jedol, jedol a zvládol si jesť ďalších dalších 15 minút a až po tých ďalších 15 minútach si zíslo, že bám, plný som. <laughs> vieš čo, špecificky toto som mal uh, im maslom a zjedol som ale to kilové balenie na posedenie. Stalo sa mi. Bolo mi dles toho potom, ale mm. čo ma napadá rovno tým, že takéto veci, kritické potraviny, dá sa povedať, že nie je priamo z obalu, dám si to na tanier, dajme tomu, že za tú lyžičku alebo tak a mám to na tanieri a možno ma má to aj uspokojí. A nie je to vyslovenie, že z tej veľkej nádoby alebo proste z nejakého toho kontajnera, v ktorom sa to nachádza, aj kontajnera z tej nádobky, lebo ľahko môže zjesť celé to arašidové maslo alebo niečo iné. Samozrejme, že záleží na človeku. Tak. No dobre, čiže... To by sme mali, čiže prakticky prešli sme si emocionálne jedenie, prešli sme si, k tomu sme si spomenuli návyky. A následne sme išli na nejaké vyžilové typy, čiže to boli bélkoviny, viacej vláknin, fasting, uh, teoreticky. Menšie, menšie jedla, menšia frekvencia, čiže miesto šiestich malých jedlá tri väčšie jedlá, čo mi následne dá lepší pocit, lepší pocit zase deňa, sorry, ale no, na som po celom a celom týždni predošlom a k tomu ešte možno by som si spomenul, stojí za zmenku opäť aj spánok zmeniť a stres, pretože ako sme aj v spomenuli už mm -hmm tak práve ten spánok má následne za zodpovednosť za tú produkciu hormónov, ako leptín, testosterón, rastujú hormón, citlivosť na inzulín a tedy. Následkom čoho potom človek tie chute si raz, dva pomily a následkom čo potom zje viacej toho, ako by mal a následkom no. čo je hladný vtedy, keď reálne není hladný. A samozrejme aj ďalšie štúdieje ukázali, že pri tomu spánku človek, ktorý pravidelne spia dosatočne to opäť o mnoho lepšie, spaľuje viacej tuku a viacej svalov nabera. naopak, čiže aj z poľadu kompozície tela je to ďaleko, ďaleko prínos, prínosnejšie pri danom istom konštantom príjme kalórií viacej spať ako menej. A už pri... A takú zaujímavú štúdiu, tak už pri jednej noci, keď máš, dá sa povedať, že zniženú kvalitu spánku, alebo teda aj tú dĺžku, konkrétne to bolo o 30%, tak v podstate zistili, že tie chute sa menia. Hej? Že človek, ktorý by normálne jedol niečo, dajme tomu, nazvime to, že normálne jedlo, hej, že zdravé, tak jednoducho tá chuť na sladkosti sa zvýšila. Špecificky to bolo na sladkosti. Čiže väčšinou, Vé, alebo teda aj na také fast food jedla. Čiže ináč povedané robíme aj horšie rozhodnutia. Tak. No. Takže tým by som to asi ukončil. Ďakujem. Človek, mamesť, to, mohli by sme o toto rozprávať, myslím si, že oveľa zložšie, ale... Myslím, že sme z tej to vás, Niekde tuckrát odbočili rozťali tam, kde sme možná ani nechceli aj. Ani... Dobre, že si má zastávali.. obcali, ale stáva za... ale... sa pri takýchto témach. Ja no, tak... sa o to bavil, to ne konečná, čiže. Je, je veľa vecí, ktoré, ktoré sa dajú v tomto smere spomenúť, takže to aj z toho. Takže ľudia ja, pokiaľ. Sa... Ide keď Veľká keď noc, keď... noc jak, si, jak si spomenul, že si robol na Vianoce podobnú tému. Pomôžme no, na Veľkú noc opäť. Hej, hej. A vybomená. Vieš, ako môžu, môžu si ľudia zobrať inšpiráciu z tých amerických a anglických, že tie vajcia budú skovále. Niekde po <laughs> tak, Takže asi toľko. A... Vidíš, čo mi nápadlo hneď, lebo však zemiakový šalát, ten sa robieva na Vianoce aj na Veľkú noc, teda aspoň u nás, tak nájsť si recepty, ktoré sú menej kalorické. To znamená, že nemusíte tam nutne dať majonézu, aby aj rovnako chutil. Dám tam možno ocot, alebo proste uh, sú recepty, ktoré sú oveľa nižšie kaloricky a oveľa rozumnejšie. Alebo dám si len to prošutko. <laughs> <Do> Bodáňov. <dánilu. laughs> Dá, dám si hráčený. S čím? S cviklou. No jasné, s s chrénom a chrénu sa tiež asi ťažko prejeda. A s tou žíhľavou spomínanou, co by bolo úplne že. Takže Stryklou. tak. Dobre, ty, čo ste sa pripojili, teraz neskôr my už končíme, pokiaľ máte otázky dodatočne, neváhajte napísať Duslavovi alebo mne určite vám to nejak niekto z nás odpovie uh, som rád som rád teda, že si si našiel aj čas že sme to dali takto dokopy a uh, jasné pokiaľ ľudia chc, uh, ešte by som povedal alebo pripomenul, čo som spomínal ten podcast tak to nájdete buď cez môj profil tam je link na podcast, alebo keď pôjdete na môj web, čiže EU, tak pod podcastom nájdete podcast.sk a tam, tam je to. Čiže konkrétne to bolo, že sekundu si to rovno pozriem, že aj podačím to bolo. Ale myslím, že strávovanie alebo vianočné zvyky. O, niečo s tým. Tu... tu, tu. No. Right. čiže ja ti ďakujem taktiež pekne za tvoje pozvanie, bola to zjemná skúsenosť. Uh -huh. Kľudne môžeme podobnú akciu zapakovať a niekedy na budúce, kľudne aj Trebrs na Veľkú noc. Mne to je šovík, som otvorený každej spolupráci, ktorá má nejaký prínos aj pre ďalších ľudí. Teraz taktiež zdravím všetkých ľudí. Ďakujem im za to, že si našli čas. Ľudne napíšte do správy alebo dokumentov svoj názor, čo si o to myslíte, prípadne respektíve hlavne, čo by ste chceli na budúce o čom sa baviť, prípadne, ak máte nejaké dostatočné otázky, neváhajte smelo kontaktovať mňa alebo... Danilo. Dan je mimochodom oh, vegan, no, jeden z tých oh, rozumnejších, čiže ak niekto z vás to sleduje, čo je vegan a chcel by trebať nejaký vegan burger alebo čo tak kľudne Dani vám bude vedieť, da na to tiež nejaké typy. Taktiež oh, už keď sme tu spomínali tie zdroje, tak oh, mňa nájdete samozrejme mimo tohto Instagramu, taktiež na mojom fanpage. Oh, Slavomir mm -hmm. Slovomir Škvárka, čiže takto prajem vám zdara silu, nech vás korona obchádza, dobrá naláda, zdravie neopušťa. A korona prichádza. <laughs> A korona <koruna>, nech prichádza, <laughs> no, minimálne. Dobre, ale že klusom. <laughs> A ja ďakujem vám za sledovanie. Dúfam, že vám aj tieto rady, v ktoré si myslím, že sú veľmi trefné a od pomohli alebo pomôžu. Najdôležitejšie je teda vyslovenie sa teda veľa vecí, myslím si, ktoré sme spomenuli, ľudia aj vedia, poznajú, ale nepraktizujú. Čiže vyslovenie, pokiaľ chcete mať nejakú podporu aj z našej strany, tak na to sú tréneri, koušovia. Že... Takže... Tak. Ak ti chyba len platiť za to, aby si to vedel, vedela dodržavať, smelo pité číslo účtu, posielaj. <laughs> Vybavené. Mm -hmm. Aj, sandičky. Ale e je v tom e e psychológia, e jasne, veľa ľudí, ktorí reši e práve e takto, e že respektíve je to reálne Takže človek to, čo si zaplatí, toto je o to viac, má to pre aj častokrát tú hodnotu, ale to od toho vec to aj dodržujem. Čiže určitá psychológia v tomto bude určite tiež. Samozrejme, že vieš aj kurs, ktorý si si zaplatil, tak si dôslednejšie si ho prešiel ako nejaké materiály, ktoré ti prišli na internete. Čiže... Pozri, že niečo raj. o tom bude určite tiež. Ne, ne, nemal som jediný úspešný kurs, ktorý bol zdarma. Aj keď kváli, tak nemohli byť to lepšie. To ako... no, hej. Stále sa aj to non. Čiže asi tak by som to uzhranul. Dobre, tak ešte raz ďakujem ti za tvoj čas a vy majte pekný večer. No, ďakujem, taký tak. A práve ja ešte mu... raz všetko dobre. Budete mať negatívne myšlienky. So. Radšej pozri liveku. <laughs> dobre, čáte. Sia.